Jako obvykle upoutávka na příště, příště bude povídat Michala Zenková na téma, jak cizopasník kudému je přišel. Bude to o peptidických souvislících parazitů a volně žijících organismů. Tak, a co se týče dnešní přednášky, přednášejícího pravděpodobně nemusí představovat Ivan Hráček, patří vlastně k zakladatelským osobnostem biologických čtvrtků a vůbec toho, intelektuálního vření tady kolem těch čtvrtků, které pro ty, kdo to neví, tak vlastně začaly před vlastně 30 lety, téměř 30 lety v roce 8, na, na jaře v roce 89. A Ivan Hráček byl u toho od začátku, měl už tady řadu velmi zásadních přednášek a předpokládám, že dnešní bude v tomhle ohledu nebude výjimkou, protože bude povídat o tom, že evoluce není zamrzná. Děkuji. No, já bych chtěl předem velice poděkovat organizátorům, že mě pozvali k vystoupení na tomto sludečně žiobl, prestižním a žiobl, zásadním fóru já si toho nesmírně vážím tím spíš, že jsem byl vybývnut vlastně k úvodní přednáště tohoto asi 45. semestru této fenomenální série a já jsem byl vybývnut teda asi někdy mezi 14. nebo před 14. nebo před se roku a argumentoval jsem tím, že díky já vlastně příštích týdnech mám dvě zvané přednášky na zahraničních korech, kde teda musím vystupovat v roli živoucí po sílě, tak nebudu se... A cestoval jsem si v souvislosti s tím tématem, že si teda jako podrobně přečtu takové ty knihy o evoluci, které teďka jsou běžně k dispozici, to zná toho rybního, eh, zrzavého štorcha eh, a eh, to, nebo eh, kováče, které by samozřejmě stály a, a prostě nějakým způsobem se tomu věcí, Na to samozřejmě nedošlo eh, a z eh, eh, toho moje povídání bude vlastně pochopitelný důvodový agregát věcí, které už jsem všelic kde říkal a tak. A vlastně to, co tady chci říct, je celé identické s tím, o čem bylo vlastně moje první vystoupení na který skoro přesně před 30 lety. Tenkrát se to jmenovalo role prostředí v evoluci. a jak víme a jak bylo Hezky formulováno Karlem Marxem, vystojí e, se v opakuje, e, všechno je dvakrát. Po prvý jako tragédie, po druhé jako strašné. Takže máte se na co těšit. Vesel. E, I když teda na druhou stranu dneska už víme, že e, i Karel Marx se občas zmínil, takže, takže, takže vidíme. E, no ale k věci. Když mluvíme o evoluci samozřejmě, první, co musíme připomenout je tohoto pána, že oběd toho jádrového mechanizmu evolučního dění a tento oběd se stal vysvětlujícím Principem biologického pohybu a správně v tom ochříbeném výroku Theodosius Dobžanský připomíná, že nasitim biologie uh, makes sense except in the light of evolution. Ale nebylo tomu tak vždycky. Uh, v této souvislosti si uh, uh, jak si neopomenu, uh, že tohohle pána současníka Darwinova, eh, už proto, <coughs> protože pro poznání evoluce obratlovců, o něj tady byl také hovořit, eh, viděli jeho přínos někdy těch výrazně eh, žeho, důležitější a větší než eh, přínos Darwinů. Eh, ten žeho, Agassiz, Louis Agassiz, zakladatel Harvardského muzea srovnávací zoologie, jedné z nejvýznamnějších institucí našeho oboru, byl celku srozuměn s tím, že ty vývojové linie mají nějaký svůj začátek, který můžeme identifikovat s tím stvořením. Stejně tak ovšem jako jiní předagrinoložští přírodovědci, kteří se nám obešli bez té povědomosti o tom jádrovém mechanismu evolučního dění, ten to si si bez pochyby nepředstavoval, jako ta galerie těch všelijakých dubálních nevzdělanců, kteří toto téma že, obecného povědomí, že vše, co je v Biblii, je naprosto přesně a musíte to ty dny a tak dále. Jo, I oni lidé si představovali to, že vlastně ten mechanismus že bylo to stoupení, no a pak, jak po tím asi do roznožovali ty přístušné entity a dostali se do různých oblastí, I to předtím patříčným způsobem přizpůsobili, změnili, takže člověk, když se dostal do Afriky, tak v Bekonu, tak z a jsou tam Černá. Bože, zase to je. To je, to je to, takže to, oč teda potom vlastně v této slušnosti se nějak dostat k tomu, co bylo tím, já to toho stvoření, co se tam vlastně odehralo. K tomu existuje to takový postup, který je vlastně že, ekvivarem ten takového toho starobylého analytického sylogismu redukcio ad primam figuram. Že, Zamýšlení nebo dostat se k tomu začátku a k tomu se dá dostat například tak, bude že budeme sledovat situaci v čtyři vývojové skupiny v jednotlivých strategických nebo časových horizontech. To byl by si z toho pána, a to dělat on, ale... no, tak No a pak, když uvidíme, co u těch nejstarších je vlastně shodné s těmi dnešními, tak to že chápat, že už se blížíme k tomu, až jde nicméně, a tak si si zabažíme, si takové výroky a, že takže eh, v té rétorice eh, těch bulvárních nevzdělanců, eh, kteří samozřejmě eh, to eh, chápali, Takže kdo je s a eh, s pokrokem, je s náma, kdo je proti, tmáv, eh, žeho, je potřeba se sní a to se dostalo do té druhé kategorie. a dneska se v těch čítankách už uh, s ním setkáme tak jako to byl jeden z uh, zapsklých nepřítelů Darwina a těch výroků měl kupit si jo, takovou, že uh, v těch 60. 70. letech si vždycky slyšet, že, že uh, to stávající šílení uh, že od Darwinově už Skončilo, aby teda se mohli začít bavit něčím rozumným a ještě skončí, což se sami nestalo. A naopak 20. století s poznáním mechanismů vzniku variability s poznáním pozadí genetického vzniku rozmanitosti s radikálním způsobem v tom neogardinistickém no neo a rámci biologické myšlení změnilo. Tím vyústěním byl takový radikální genocentrismus na přelom 80. 90. let spojený s tímto pánem, kterého představová, takže to sobeckého genu. A že to bylo vlastně vyústění zotecňujícího myšlení evoluční biologie v závěru 20. století a pro řadu z nás se ten, že tento pohled i jeho implikace staly vlastně nepři, naprosto nepřijatelný a ty biologické štvrtky věničné v prvních letech se vlastně odehrávaly kolem toho. kolem těch, Rozprava hádek o tom tomu tomu můžemi věci, kde jsou zdroje zádrhle, co tam je zádrh, jak se na to dá dívat jinak, na fenomén života. Ty, ty rozpravy byly proti dnešním podobě Vrdků, že jo byly odlišnější, protože ne všichni měli všichni zúčastnění připravení dostatečné argumenty a spíše ty argumenty hledali v té diskuzi. Všichni jsme měli taky víc toho, no, testosteronu. Takže <tějí> <tějí> ty rozpravy blízky, myslím, že velmi zrušené. A nicméně během těch rozprav, těch prvních jsme Každý z nás eh, hodně pochopil a pochopili jsme i teda z těch eh, alternativních pohledů a eh, z toho vření myšlenkového, které eh, přeznamenalo ty první eh, roky, nebo první deseti, když výšlené přešly, také eh, že jo, koncepce, které eh, že jo, představují velmi robustní alternativní náhledy eh, na eh, zobecnění fenoménu. Evoluce. Eh, o jednom z nich je jeden z nich už věcí adresovaný v názvu, eh, a to je koncept eh, zamržené eh, plasticity, který přerostl eh, v stávajícím desetiletí eh, do skutečně závažného konceptu eh, zamršené evoluce. Eh, Kolega Fleger celkem e, s jasnostlivým způsobem domyslel dokonce to, co vlastně ten e, jádrový mechanismus evoluce zprostředkují a dělá to, že e, redukuje spektrum Maria Ty, e, prostě Zoufáci na okraji jsou prostě e, výřek Vyřazování z toho původního potomstva to tím dochází neznatně k redukci celkové variability, k redukci polymorfismu no a ta plasticita té vývojové linie. Zamrzá, no a že analogické mechanizmy se ublažňují i na těch úlovních makroevolučních, no od odtud tam klesá dispozice k rozvoji evolvabilita, ten koncept že je předmětem těch. Že já v současné době díky kolebu Plédrovi a jeho včetným e, e, následovníkům, určitě koleby vidíte, že to je, je <těk> odezvuk ve e, skutečně profesionální vědeckém tisku. Tady už jenom z těch a vidíte, že je to opravduřská věda. <těk> a, e, <těk> já to nebudu osoba zdávat, Znáte to teda z přednášek a jistě na dalších přednáškách se o tom o těch peripetích dovíte o hodně víc. Bohužel ne tak o druhém že o alternativním konceptuálním náhledu, který se vyvařil na na platformě našich evolučních diskuzí na čtvrtcích, se už nedovíte, protože jejich tvůrce už není mezi námi. Eh, že ten koncept eh, nazval identickou biologií. A identická biologie se odbozila od toho teda zemního a jo, reflektuje v zásadě eh, tu eh, platonskou eh, představu, která je tak ukoren, je eh, filozofické explikace že eh, svět je vlastně eh, množinou eh, a interakcí eh, jednotlivých ideí, eh, že jo, skutečností věděníkovské zniž které jsou svébytné, nejsou převoditelné jednu na druhou a v tomto smyslu vlastně ten termín ideál nebo aridos představuje jako ten archaický výměr druhů. Je to něco, co je své a co má nějaké charakteristiky, které předznamenávají působení příštušné entity v reálném světě. Takže ten, ten náš ten obrázek ten je dán tím, že e, do a duchů vlastně tím posilně vyčleněn ten a ideál toho. No a pak existuje nějaký ten příběh, který e, v menších či e, větších detailech můžeme někdy sledovat. A pak existuje výsledkem toho dění, je to, co je nám dostupné a co není tady označil termín podoba, to znamená to, co jo, pro nás ty příslušné entity živé přírody jsou, jak vypadají, co dělají a tak dále. A, a já si neodpustím Takovou hodnotící poznámku, že eh, eh, Lujbabra a genetická biologie teda po hříchu nedoceněným pokusem o radikální konceptuální revizi domény přírodovědy eh, osvobozeného toho vstupního diktátu té duální kategorie těla a duše. A kategorie rozdělení eh, živého na eh, tělo a duši je eh, vlastně. V jedním z takových nejcharakterističtějších momentů novobětého myšlení doménu no přírody, když jsou ty těla, když se měří, aby jsme mohli dát vědu. My musíme od těch těl opravdu dostat tu duši, to, tak, co to dá změnit, dávat opravdový srovnání, analyzovat všechny strojky a tak dále. Jak je tam ten fenomen? Duše těla? Víc jenom potíže, protože to je nedá se smíto. E, takže, e, a e, ten že, pokus, e, nebo ta identická biologie pokusem, pokusem, za to bude to nepříjemné přeznamenání té duální kategorie těla a se dostat. A e, tím předmětem, e, říká nám v zásadě to, že vlastním předmětem, je ten aidos, to znamená těch aidos jednotlivých součástí přírody a ta podoba je explicitním klíčem eh, skrze mějí se k eh, eh, eh, tomu aidosu, těch jednotlivých živých eh, bytostí, nebo dá dostat. Eh, no ale ten a z je těla, duše, které biologické myšlení neustále jako e, a e, objevuje se třeba v té dichotomii e, somatické, germinální linie, je, je přítomen i tady. Je přítomen v tom, že vlastně ta podoba zahrne dva e, že, aspekty. E, Tím prvním aspektem je ten vlastní genotyp, to je to, co vidíme. Můžeme tomu taky že ho říkat exekutivní aspekt toho aidosu, který je to, co jako, můžeme i v té rovině tělesného srovnávání. Zažít. ten druhý aspekt je to, čemu bychom mohli říkat index, jako v původním sloví toho heidegrovského uvažování. To znamená to, k čemu tohle vlastně je. To, co znamenají ty lety v do prvky toho fenotypu, té fyzické součnosti v tom pojímocloví nejšího světa, reálného světa, když se ocitají, čemu jsou nějaké přizpůsobení, na co musí reagovat a tak dále. Takže z, z toho, řekněme, ontologického, olediska můžeme tenhle aspekt, kterým ten někdo iba říkal pováhá, Uh, můžeme označit jako legislativní aspekt uh, toho aidosu, čemu to vlastně je, no? Jo? Uh, uh, uh, uh, jo, fakticky, že za to implicitně uh, je v tomhle tom rozbrnu toho dění uh, to evoluční uh, vydálosti, ten aidos je stvořený, no? Je to prostě. Stejně tak ty způsoby, v se mapuje ten vztah, neboť podoba má hrbte historicko-narrativních referencí, je, mnohdy je, spekulativních, a v koneckou jsou ústí do, do explicační platformy, kterou můžeme říkat, popravu. Poezy. A tahle ta knížka, to je čistá poezie. A tím spíš, že ještě uh, není pohybavé, ukazuje, uh, že uh, v tom užívání těch slov, kterými popisujeme uh, uh, ty přírodní uh, uh, E, při, e, že jo, zamišlení se nad tým semantickým obsahem těch patřičních a jejich etymologických pozadí, že vlastně se dovídáme překvapivé věci o tom, že vlastně, když o tom normálně mluvíme, když k tomu se dovídáme o tom fenoménu vlastně mnohem víc, než jsme Takže to je, že jo, hezké e, a, jo, nicméně, Zdeněk a jeho... E, Toupůdníci, předně nás, byli už z tohoto protože tohle to teda věda není do toho opravdu, ne. Byli pod tou nálepkou mystici zvinničné, tam teda taky hryděhlásy, byli oblíbeným objektem takové té organizace pro kontrolu právé vědy, No a já jsem si toho vědom a v té expozici, která se bude velmi blížit, anebo je podobná s tím Neubarovským náhledem, s tou identickou biologií, se, jak si budu dřivávat, aby bylo stvořen, o makroevoluční transformací a v tom. tam Pohledu tak, že kudy historie, historii, ta je v zásadě Freibrovskou e, e, koncepcí jako vystížena velice dobře. To je ta fáze toho zamrzání e, a tak dále. A dále. Tohle to, to je ten moment, e, kdy ta evoluce nezamrzla. To je moment, kdy se ta evoluce děje. Jestliže si odmyslíme, to zamrzání a tak dále. A líbí se nám něco skutečně radikálního děje a ty věci, které jsou ve světě živých, když jsou nové, se se rodí těch, Jak se k tomu ale dostat, abychom mohli o tom něco relevantního mluvit? Když eh, chceme zůstat na té platformě, což přejeme a musíme, abychom eh, byli ještě vědci, tak musíme měla uh, operovat s tím, uh, žeho, základním, uh, žeho, darwinistickým jádrovým mechanismem a ten uh, je implementovat, aby nám vysvětlil, proč to tady nezamrzlo teda, když podle všeho, jak správně, uh, žeho, tady pan profesor cituje, zvržnout by to mělo, podle uh, všech zákonitostí. Uh, já jsem tomu, vy, žeho, vypracoval takovou Žeho, pojem, který se jmenuje core selection circuit, jako jádrová selekční e, svíčka nebo tak nějak, e, který by měl označit nebo identifikovat soubor těch faktorů, e, které e, tu e, evoluční transformaci udělají jako tím mechanizmem. To znamená, že tady nějakým specifickým tak identifikovat co pro tím předmětem toho nového a co vypravil ten konfigurační úzadečný takový, že tady došlo k této, této vlastně eh, eh, nezamrzné eh, přestavbě. No a jak se teda... Eh, to je hezká idea, ještě jsem to teda, to CSC na to dobře pamatoval, protože to je taky můj pojem zkrátka titulů, který se i když teda eh, geologický. <laughs> Vědách, eh, to znamená, jestli tady vidíte z eh, sciencie jako kandidát vědy, ekvivalent eh, eh, dnešního no, PhD, eh, eh, na který si jsme se dělali z pasti, kde to je podle ruského vzoru, kandidát věd, co to znamená. Přitom eh, eh, je to trénin, který eh, byl hodně je užíván v archaických vědách, kandidátus, adeb, třeba alchymii, tak to byl ten, který už zvládl základy, už byl disponibilně schopen dělat vlastní experimentaci a na něco přichází. Takže to je přesně vlastně to, co je výsledek toho doktorského studia. To PhD, jako například tohoto titulu dnešního filozofie, mě Uh, o, a že by doktoři doktory, jako šlo teda lutiváci nadregionální že a Ale zpátky teda, jak se dostat k tomuhle, k tomu, e, to, abychom byli. No, nezbývá nám nic jiného, než zase ten tradiční e, analytický sylogismus e, redukcio ad primam. Figurám, že objasnit nějak povahu té první figury té vstupní že figury přísučného taxonu, to znamená jeho Eidos, a zamyslet se nad tím vypadalo to prostředí, v kterém že se to ustavovalo a jaké teda asi byly ty sradiční tlaky, které nastartovaly nebo podporovaly právě tohle přestavu. Tak, takže to bylo takový jako čím se budeme dál zabývat, ale než se k tomu dostaneme, uděláme si metodickou takovou suvku, metodickou poznámku, že je dobré na paměti, že ta příroda teda existuje, je tam spousta věcí, o kterých vůbec nevíme, všechno se to nějak mění, je to nehomogen, a my vnímáme prostředky našich nástrojů poznávacích typických vzraků, ale není k a intelektuální. a ty nám vytvahy, obraz té přírody. Takže my se vyznáme v tom obrazu té přírody, ale a tradičně že předpokládáme, že to, co vidíme a to, co vnímáme, je v zásadě totéž, co se děje v té přírodě. A tak. Takže že tyto dvě ty obrazně jsou homeomorfické, abychom tak řekli po a to je taková založeno důvěrou v tom, že taková je povaha světa a my nejsme tam někde výrčený, ale vás to jsme určili o tom, aby jsme to správně vnímali. Což je samozřejmě předpoklad, který je velice otazný a který je jako problematický. Takže eh, zasluhuje určité metodologické skepse a tím produktem metodologické skepse je eh, vlastně, že zakládá moderní vědy, že René právě více než že ukazuje, že vlastně to, co vnímáme, ty, ty pocity, dojmy a nálady a to, co se dobídáme skrze o tom světě, že je straštivě proměnlivé, kontextuální a tak dále, nemůžeme se na ně spolehnout co nám A když chceme říct něco, co platí opravdu, tak musíme udělat to, že prostřednictvím rozumu, prostřednictvím vnímání eh, si eh, zkuš, eh, že o těch zkuš, uděláme obraz v tom eh, světě eh, toho že obrazu, eh, m, Jo, kde teda můžeme e, konfigurovat všeláhá srovnání měřejnů. A ta srovnání bylo objektivní, ty skutečnosti, které jsme dali sem, byly shledány jasnými zvetelnými a srovnávány teda jasné zvetelné e, skutečnosti, kterým rozumíme a rozumíme jim proto, podělat, e, proto jsme je sem dali, protože pro nás něco znamenají. A to, no a e, z nich vyvážíme teda ty pojmy obecní teorie. E, no a v tomto že prostoru Uh, ty výkladové uh, soustavy, teorie vytváříme numologickou deduktivní logiku. Když to v, v tom prostředí, kde tam si o tom tak budeme vykládat, ale uh, stěží to bude mít nárok nějaký obecnost. Já bych to mohl říct, to si mě Viděl jsem, představte si, jak kračel zahnal labut do šoví a plný násilí. Co jsem opravdu viděl, a jistě chápete, že moc měl se z toho? Ne. Já, A, a, a, a že... Je je to horní, ale... Ten zádrhl je ovšem v tom, že tím ultimátním indexem přijatelnosti teorie v tomto intelektuálním reprezentačním rámci v eh, němž operuje, věda, eh, Není věcná relevance té teorie, ale její logická konzistence. Znamená, my jsme tady postavili takový určitý nebezpečí, který eh, pravdění s toho, že my vlastně nejsme schopni rozlišit že eh, naše výpovědi, jsou jen logicky konzistentními konotacemi našich smyšlenek, které s povahou toho eh, to moct To skutečně rozděší. Takže pro přírodovědce z toho, pr. tohle má se přírodověda vyvarovat pasti svých teorií musí se soustředit na skutečnosti, které jsou eh, nestečně na teoriích nezávislé. To znamená objekty reálné přírody. Příklad. Pero ptáka, jo? To je něco, co opravdu na nás závisí. Není, 100 To je přírodní objekt par excellence. No a <kýk> to, jo, je součástího všem supraordinovaní všakých fůjčích a prostorů struktur, třeba křídla, no a v rámci toho křídla my můžeme ho měřit a sledovat tyhle ty různý asymetrie síla v roku, síla hrany a tak dále, a tak dále, který můžeme měřit, srovnávat, to je v pořádku, a e, ty, to zkoumání by těch relací nám o e, křídle a o tom, co opravdu řekne, e, může říct hodně. E, Peroktáka přitom je současně, když je nějakým zázrakem e, přírody, e, má fenomenální vlastnosti, je e, má specifickou. Pružnost, reverzin, potenciál reverzních strukturních deformací. V tomhle tom stádiu tím pérem prochází. Tak takhle se trošičku pohne a je to rigidní plocha, o kterou se dá obsí a tak dále. A eh, ta stavba teda eh, je, je, je, je komplexní architekturou, kde je pět těch fraktálních úrovní. Eh, eh, to pérové vyrůstá na různých. Jako, v kde teda v rámci níž jsou gradienty a tak dále, že každý jako jinak a tak dále, takže na tom těle ptáka máme takových těch modu, že jo, modifikací tohohle rozvrhu prostě nekoneční. No a abychom se přibliží teda už nějaký, nějaké vědecké retorice, tak musím říct, že všechny péra se jednotu, jednotným způsobem perové. folikulu ta evoluční vývojová. Biologie vlastně je vlastně nejinspirativnější směr v současné organizmách. Biologie ukazuje, že to vzniká superpozicí různých regulačních modulů, a to ze všemi těmi nejrůznějších detaily, které se uspokojíme mechanismů mechanizm nebo aktivační modelu působení všech těch tě, tě, morfogénů. <kly> Takže ta evo Devo expozice kterou se teda budeme dál taky dosti jako ohánět tady, nám v zásadě ukazuje ten vznik toho péra jako proces, na něm se teda uplatuje samozřejmě genom, pak teda s produktem jsou regulační moduly a vývojové moduly, včetně jejich časového prostoru uspořádání, no a <kly> jejich produkty pak teda e, v úrovni celého toho organismu vzájemně interagují a e, všelijak se modulují a tušil a zjichrují, a tak dále, no pak teda e, ten organismus, ten hotový, e, to, hotová struktura vstupuje do faktických interakcí mimo ten rozbrh toho jednotlivého, mimo tu doménu té individuální existence a to předznamenává ten finální funkci toho. Eh, jo, tady máme eh, tři vlastně odlišné transformační grupy, které teda v evoluci eh, přeznamenají eh, ž, evoluční kaskádu tohoto systému. Každá pracuje s jinými eh, operandy a s jinými operátory. Jo, to jsou úplně prostě nezávislé. Kvalitativně jde o jiné eh, ž, struktury, tady ta eh, vytváří Modulární systém, dáme tam potom ty. E, No a tohle to všechno je ta podoba takšího pera, jo. Který, e, protože jako, tohle to je pero, i to je to pero, v stádiu svého. To. E, no a. E, Tyhle phenomény musí být zamrzlé, jo. Aby, tom, aby se udělalo pero, všechny ty moduly musí fungovat jako prostě kolečka ozubeného stroje, jak dnes toho přednou i vypadnou, už se to točí. konec. to znamená, že tak tyhle jsou ty dokonalé, samozřejmě jsou produktem teda toho evolučního zmrznutí, takže to, kde a jak, jaký zmezlo, je to v jaký souvislosti, co zmrzlo, je doznačně měným vysoucnost tohohle určující. Stejně tak jako potom to, co se děje na té interakci pro ty jednotlivé výsledné produkty. Tak, e, a e, k tomu si ještě musíme připomnat tohle to, že ty fenomén života nezaklávají ty jednotlivé struktury, ale živý tvorové. A my e, e, si trošičku ten aspekt tohle e, byl takovou e, bleskou exkluzí k tomuhle fenoménu, e, k tomu, e, co bychom, čemu bychom mohli morfogenetické. Poletě okrajových pírek u samsů láska velkého, laska To je jako překrásný ptáček, takový tlustý, špatně rýtá z pochopitelných důvodů. <těk> <těk> to, k čemu tady dochází, tak vlastně dochází k té rigidity toho péra tady se rozšiřilo ty háčky, které měly být funčné, rozšiřilo se proto, aby měli co největší ten efekt ty interferenci lesku, takže je to prostě podibná věc, je to vlastně z toho uživatelského pohledu krajně rizikové, znehodnocení těch aerodynamických kvalit toho okraje křídla, ale Nic plat. Je to teda krása, jistě uznáte, že paní lasková, která ty plesky vidí mnohem ještě dokonali, než my tak z tohohle prostě. Takže, jaký tady máme ty komponenty toho pole, které jsou tedy nějakým způsobem modulovaný a tak máme tady, že jo, ty všechny ectomezenky a ty BNP4, bmp 2 a tak dále a tak dále a ty všechny, regulační soustavy a tak dále. No a, jo, pak tady na to máme ty rizika a omezení tétohle této aktivity, zase tam máme efektivní zájem optických signálů za akustické. ten stěch je strašně náročný. ten dlas skoro nespívá, strašně potichu, že jo, takže zase Ono taky to není A tak dále, a tak dále. Ty, e, e, pak je tady semantické signatury handicapů obecně, že e, když e, prostě, e, e, že okážete, že jste mrzáči, ale přitom teda vlastně dokážete tak, e, že udělat všechno, co je potřeba, e, že ostáváte si neobvyčejným, atraktivním, a tak dále, a tak dále. Můžeme pokračovat tělet do nekonečna. E, takže co nám z toho nevyplývá? Jako e, ten tu. Dobu, tohle je obrovský množství komponent. Jo, ta e, dimenzina toho vztahového prostoru je excesivní, jsou to nezávislé dimenze, protože e, pro e, vnímání lesků a e, morfogenezy háčku, ty teda zaručí, jsou zaručí, že jsou vůbec niče. úplně nezávislí, ty lety, mají charakter těch skutečně jako geometrických dimenzí. Takže je to prostor, který má excesivní dimenzionality. No a přitom jako mezi všema těma mám, tak tam existuje relační vztahy. nějaké nějak to všechny nějak vstupují do a vytváří ten celkový je, že, fenomén těch má, teda těch charakteristik, které v plném rozsahu Formální popisu takovéhle skutečnosti, která je, že, je obecná, takhle to skutečně oplatí pro, pro jakýkoliv. Uh, máme dispozici, uh, jo, po pole po dobi, uh, máme v dispozici velice hodnotí na uspokojivý formální aparát. Uh, a to je geometrie Hilbertová prostoru a uh, jo, ta teorie ilenských operátů na Hilbertovím prostoru, což je teda ale zase trošičku, jako je to teda hodně složité. A já jsem s tím s těmi 30 lety hodně obtěžoval po hospodách i přednášce teoretické biologie, kterou jsem tady v ušil učil. A dost jsem se o tom bavil i s matematikama. A ty mi jako podněty no jo, tak dobře, je to sice hezky se zabývat e, funkcionálama na Hilbertově prostoru. Ale biologi se mláčeli s běžátkama a Měli pravdu. Takže, když už vlastně teda víme, jak ty věci jaké mají pořadí, jaká je ta podoba tak proč bych vlastně potřebovali ještě vůbec nějakou formalizaci, formální k čemu nám vlastně je Takže, e, zkusme to nějak vzít v potaz a zamyslet se nad naším tématem z tohohle hlediska. Takže e, podívejme se na tu na nezamrzlou evolucí, na substrátu těch objektů reálné přírody. Já to mám několik takových eh, případy. Ten první eh, případ, který se budeme eh, především tou organizmální perspektivou zabývat, je případ Zabřínos. Zabřínos eh, to je, řekněme, to pírů. Hrynofoma ty jako česky se výkon výkonosové, což je teda, že drbost, ten termín je žádný, výkon tady nikde nemají e, a, že je e, nos a, jo, závěr. A e, to popisoval takhle, jako správně bylo to, že pro ty, pro tyhle ty zvířatelé je to, že mají uzavřené nozdy a v mají prostě úplně uzavřené nozdy. Což je tady i po dnesku vidět. Eh, eh, já Jaký mám teďka eh, blízko na to, protože jsem eh, že jo, byl požádal, aby jsem eh, tu skupinu typ, prostě nejvýznamnější monografie světovů. O sábcích já zpracoval, tak bych se bavil co je to, že s úvodním pak úvodním kapitál 9000 a musím oddeňkat, že budu naštěvnit. Nebo měl jsem dokonce takové teď, že jistě chápete, že jsem měl bohužel jiné starosti, než připravil tyhle přednášky. Eh, no a ta eh, že, skupina je jako praštivě. Zvláštní všem, vypadá je to normální, je teplé, ale vypadá, jak bude tam úplně jiná Žije a to v těch oblastech, e, světa oblástech tom starého světa nic není. E, mají třeba dlouhý obsaz bičovy, to žádný dobrý to nemá. Nemají. nemají tady mají redukovaný občasní blánu bez takové. Posti, která Ida udržuje to, to, místo toho, prvnice, který sval, který funguje jako kšanda teda na té ocasné bláně. Mají spousty takových ojedinělých vlastností, e, třeba které, e, jako je ta uzavíratelnost nosu, ten nos uzavírají proto, aby nevidechovali vodu celkem jednoznačně. A ta žeho, frekvence toho dýchání v klidu prostě několik minut, jako, takže jako jenom otevřu na pár vteřin noc zase jako, zavřou, že další taková jako, žeho, je ta venance jako určitě, kteří mají jako bohatě vascularizované křídla žeho, kůži, že těch těch tam mají pár těch velkých a tady chybí vůbec jako ty vásteční. Což je zase to, že prostě neodpařují vodu a pro mě toho narselitě nejsou podporu zrází, ale v hlavě, celá tvář, chybí teda ty tvářové vybrysy, kteří mají jinak všichni savci a celé to vybrisové pory je přestaveno na to agrega, masivní. Agregovaný potní žláz a ty mimochodem mi dokážou v eh, eh, nějakém eh, podnětu během zlomků, které prostě vypadají obrovské množství potíží, mají něco, co je prostě splochuje a jsou to tedy těch šedných voda proudě. Jedna věc, těch jako podivností, eh, z, jo, tady je eh, prostě veliký, eh, veliký množství. Takhle vypadá to rozšíření jednotlivých druhů, to, co je jako zásadní této ty skupiny, všechny ty druhy vypadají úplně stejně. Jo? Že oni z, l, prostě nerišejí se skoro ničím a celá ta skupina je straštivě eh, evidentně straštivě starobila byla molekulárně jasný, že se odštěpila od těch nejbližších příbuzných mělý začátkem eocénu a obecně je to skupina, která je charakterizována jako nejprimitivnější čerejstvádu. A to je z docela dobrých důvodů. Tohle je to je srovnání s nejstarší jak znamení, s nedotvinem, onychovi té skupine i a. úplně No eocénu. Žo, tady, tady má naprosto vhodnou úpravu křídla, e, že a i tím, že všechny tři dotýkalo ty by to funkční tři, i takže na ten drápek. E, že, rino, pomíma, e, tady, že, Ten je prostě úplně redukován všichni normální Je teda, e, že plastický a je to důležitá, práva, že prostě ty věci, které jsou na kraji dělá, ty dopomí nemají ani tohleto, ale mají jako hývidní tyhle ty klouby, které jsou u ostatních nedopěků, a tak dále, a tak dále, ta e, stavba toho křídla, absence toho že pak třeba, e, no, modlik, ono chápete, e, jo, celou přednášku nemáme na to čas, a ty znaky, ty dentice, jako tomu, co nacházíme u některých skupů těch vůbec nejstarších spodnoeocejních netopí. Takže je to, Uh, prostě uh, skupina, která je charakterizovaná výběr aut-pleziomorphí, uh, který se týkají teda i ty struktury, oni mají taky podivně, jak jde takhle párkrát zamávají takovým plátky. to začít takhle eratické hled, který žádný měně to nemá takhle eratické, je to prostě jiný výběr. Což se tam vybládá, prostě jsou to primitivové jak assemblory, udržet. Tak dále že mají všeho a to mají skupinový váh, tady vítají kompaktní hejně a v kompaktní hejně přítájí ten hmyř. Přitom teda e, e, že na první pohle je to teda jivní a ta efektivita toho, kdo byla ta rečina pokládá na vince, jako sporno. E, pak pro mě je charakteristické další, že mají obrovskou akumulaci, co to, to strašně tučí, zvláště jako na podzim a celá ocesní blána vlastně vyplnená tukem a celým obrovským. Tu tuk má olejovýto bílou konzistenci jinou než bývá zvyké, což se tak jako říkal tak to mají být fermo-regulaci a taky jako jediná skupina mají že ho ta abdomina, to všechno. To vlastně je to, co prostě je všechno. To že to, co je všechno. To je to, co je mají To je to, co je všechno. To je to, co je všechno. To je to, co je všechno. Mají teda rezistenci vůči přehrátí, se jde i třeba v takových velkých skálních výklencích, kam e, jo, slunce celý den pálí, že jo, je tam 70 stupňů, to je nevadí, takže e, e, jo. Ty pokusy, které dělali, se dělají, že mají se to jsou schopný nebeznat, nejsou, nic nemají, všechno mají prostě primitivní. E, ta, ty potravní analýzy, které byly vlastně do takových ukazovali náhodný vyšitávání, měla bych velkých hrouků, ploštic, každý oblast něco trochu jinýho, takže je prostě primitivové, primitivové, primitivové. K tomu, kde si musím ještě říct, že určitou věc, podíte se, že to zběřete, že jo? A kdy pak byste do těchto oblasti jeli, tak samozřejmě nepojedete tam ani v zimě, tam je a zima, ani v létě, protože tam se nedá fungovat, takže se tam jezdí uh, jo, na jaře, dubnu, dětnu, a nebo teda někdy v konce mi Takže uh, ty těchto uh, oblast. Takže ty ty rynopomy jsou všude jako v zásadě v neto netopili, No a takže ty informace, které obecně jsou v dispozicích a byly k dispozici, jsou zmeřit na tyhle ty období ne? A, ne? a jsou na takové anekdotický zprávy, které jsou konformní s tím, že prostě je to v každém oblasti nějak trošičku jinak. tady biologie jsou to prostě a primitivové, primitivové, primitivové. A i, jo, i tam, kde třeba jsou rezidentní jako výzkumníci po celý rok, jako třeba v Indii. tak to dopadá tak, že 90% těch četných indických zpráv jsou vlastně jenom takovou ponotace těch, těch, těch prostě hezky napsaných vědeckých zpráv, těch evropských cestovatelů, kteří se tam míhli v tomto období vlastně v té biologii a to už Takže, neděje níc. Takže takhle to. Bylo až do posledního desetiletí, tady vidíte, v linoch umělce půl století, to je všechno tuk, jo, tady máme šangu, která drží ten tuk, aby mu to při letu nevypadávalo. V eh, eh. poslední, desetiletí eh, kolegové v Izraeli eh, že ho začali dělat soustavní výzkum těch netopírů eh, s použitím takové špičkové, jako sledovací techniky s jako ten, ten mosaf, takže mají e, půlnogramové transmitery, který měří e, tělesnou teplotu, zaznamenávají online e, prostě, e, zvukové podněty, třeba echolokací v širokým tom, zaznamenávají pozici a tak dále. Prostě fantastické to vrchol té svědovací technika s tímhle tím aparátem teďka eh, vlastně získávají eh, postupně eh, informace o tom celoročním životě těch zvířat a ty výsledky ukazují obraz, do kterého úplně vlastně ty dílčí takové eh, zprávy, které eh, doutroku napříč těmi takovými tradičními eh, tím tradičním evropským mudrováním vlastně úplně dokonale eh, dokonale zapadají. Tak například, že se ukazuje, že ty rinopomy tváří právě půl roku, přes šest měsíců v zimních koloniích, při dlouhodobém podchlazení do té tělesná teplota. Tělesná teplota má 22 stupňů. Vůbec nevyletují, neloví a žijí jenom z těch tukových zásob A je. To, no, co na tom je pozorovodné, je, že to vlastně není hypernace, protože je mělkým podchlazením a v tomuto mělkým podchlazením oni vlastně si eh, ta, takovou tu elementární eh, žejo, senzorickou eh, dispozice a pohybový uchovávají, takže oni jsou schopní okamžitě letě, když je probudíme, eh, žejo, jako odpočívají s otevřenými otřimá a tak dále, prostě něco jako... E, no ale jo, je teda jasný, že v e, tomhle prismatu, tom že to zimní období, anebo to období sucha teda v tě, e, třeba v Indii nebo takhle, tráví skutečně tímhle tím způsobem, vůbec nepřijmají potravu divných. To, co je další, je, že ten sezónní životní cyklus je naprosto rigidně sezonální. Všechno je na den a to u různých druhů a v celým tomu věctu, plus-mínus jako týden, zesynchronizováno tak, že teda začátkem dubna je fáze různých ubídek, po fázi ohlítají kolik tak tam jsou samič. na samičí, samičí Žeho, segregace, a teďka to jaro samozřejmě tak oportunisticky loví, co je, kde kmání, samci jdou do poměrně e, hluboké denní torpidity, e, to znamená, nemusí lovit tak moc samice, ne a ten vlastní vrchol sezóny, to, co jako e, žeho, dělá to, ty z, z, z, zvláštnosti, e, žeho, charakter je teda v tom e, v tom pozdější léti a na začátku podzimu. To znamená, v tom období, ze kterého o dětech jsme neměli vůbec žádnou A ten je charakterizován specializovaným lovem eh, takových těch zásledních hejí sociálních hmyzů, termitů a rabensů. A že v tom Izraeli, máme od začátku eh, června procento v potravě těch velkých létajících mravenců. Vidíte, že koncem července to už je 100 No a tohle to je to, že nám to současně ukazuje, jak přibývá váha těch zvířat, takže od těch 20 gramů do že o konce září se ta hmotnost zvedne na 45 gramů, to znamená, že jsou více jak dvakrát těžší a jsou plni toho tuku, Tohle to jsou je, identifikace eh, eh, jo, exprese eh, jo, hypotalamických neuropeptidů, který stimulují hiperfádii, že prostě žerou, žerou, žerou. Vidíte, že to je krásně synchronizované. Eh, no a eh, tohle to je teda jejich vlastní potravní zdroj. To je obrovský hejna eh, výpajících mravenců a termitů. A to je, <třevo> Potrava, která má ovšem určitý závěr, ale to požadáště tělače. Já vím co, tímhle tady mají 50 bílého tuku, který je možná frýším nenasyceným masným kyselina. To mám bez jako, specializovaného metabolizmu, tohle to si jako, soustavně nic nedá. Existím dneska u těch potěch, když jsou detař, ty, ten meta z těch tuků je v nich vypracováno na prostý dokonalosti. A pak teda že jo, tenhle ten tuk má všem zase proti tomu vývým tupů, který jo, akumulují naši hibernanti, jako určité výhody. To, že se teda že jo, automaticky při 20 stupních uvolňuje a uvolňuje obrovský množství metabolické vody, což jako ten jiný běrej tuk nedělá. No a těch 20 stupňů, to je přesně to, kdy teda hibernují, takže tím samozpádem se z toho tuku uvolňuje energie, voda. No a pak je tady ještě ten další, a zpět, když těme to zase úplně moc nesouvisí, a to je ten, že u těch skupin, to znamená jak u, u, u ravenců, tak termitu, ty zásnubní lety a ten výskyt těch masový výsky těch okřídlených e, imák, je obligatorní součástí životního cyklu u všech, jo? To je prostě omniprezentní, jak který správně napsán komponent jejich životního cyklu. A pak tady se ještě musím připomenout to, že v tom, tom prostředí těch aridních tropů a subtropů, že mravenci a termiti tvoří zhruba 95% životičné biomasy. Ono tu se není tak úplně Překvapivé, pokud se týče pozemních predátorů tohoto potravního zdroje, tak tady že jo, máme kupici nejrůznějších extrémních přizpůsobení zvířat, které nic jiného než právě tohleto. Ale ty létající jako prostě nelobí k efektivně skoro nic. No a tohle to jsou takové zase ty prostě excesivní eh, týkající se noční aktivity, kde ty jednotlivé eh, joh, jo, vysílačky snímají eh, zvukové signály samotného individu a všechny zvukové signály o tom, asi 50 metrů nebo 100 metrů, že jo, prostě fenomenální no a to je analizováno. No, no, no, no, no, no, no, no, no a ty dotoky no samice, jako lítají, celou noc, nalítají těta na devažstá víc, kilometrů jako, že, že v těch hejnech a, e, a tohle to taky že, vysvětluje proč vlastně že, tady v těch hejnech protože oni nejdou po těch jednotlivých hmyzech, ale všichni ty, celý to hejny, jak tam křičí, ty ozvěny, vytvářejí vlastně dokonalou že, akustický obraz celého toho hejna, co tam, kde je. Tím pádem oni se nemusí hnát za jednotlivým hmyzem, ale prostě tímhle tím heratickým tím tom, že, že přibrzdí, schlouřne a tak dále, je, že ochytí to, co má v nejvyšším okolí. To znamená i tenhle ten obskurdní jako který je prostě považovaný za... To je že jo, vlastně dokonalá adaptace k vychyt, efektivnímu vychytávání tohodle potravního zdroje. E, no a e, ono konec i to, že jsou schopni během zlomku kteří prostě zaplavit ten že jo, v obliček tím poté, no tak potem. to má taky význam, že, že ty výzové jsou strašně velký že jo, a každou chvíli se do toho něco zakousne, takže když prostě ho zaplaví, tak on teda pustí. Jo? Eh, takže eh, zkusme s tímhle tím prismatem které si objasnit, co bylo teda tím jádrem té evoluční transformace, která dala vznik té obskurní skupině. No a to v zásadě dáme lehce dohromady, že obla to. Všechno tady je vlastně extrémní adaptací chování, sociality, sezónního cyklu, k tomu specializovanému lovu toho sociálního mizu, který ovšem je bohužel omezen na dva, tři měsíce v závěru léta. A ten zbytek toho roku holt, nějak teda překlepávají to tím, že dokážou půl roku jako být v inaktivitě, že jo, pak to tam nějak jako to. No a to, co je zásadní, že v pravidelně zajištěn a extrémně bohatý potravní zdroj, který nemá konkurenci. Jo? No a v tom aridním prostředí tam v zásadě Nemají zase konkurenci ničeho, jo, protože těch predátorů no a odtud teda ty extrémní adaptace, zase to sociální zase metabolismu životního cyklu k té seznolitě a tropů. Takže tady máme takovou konfiguraci celkem že, logickou. No a tohle ty odchylky od těch adaptací samozřejmě byly. Velice rychle jako eliminovány, takže v té časné fázi e, životé evoluce došlo k kompletním zmrznutí celého předhodného fenotypu. Všechny tyhle ty zvířata vypadají úplně stejně, chovají se úplně stejně, život v cyklu je zesynchronizován na ten jeden přesně, jo? což je teda něco naprosto nevýdaný. Takže. My jsme se vlastně s tím dětím teď tedy dostali k tomu trochu jinému pohledu na tu skupinu, která byla podmust, těch, je, těle. E, ten kratem, na zmrznutí, jako druhý klidný stát, jako ten idos zabíjí některé karapazování, také nějaký zmraznutí, tak včetně toho e, toho vysoko, te, vysoko hibernace, která se nemá v tím jádrem teda byla ta vzdušná prerace ten a pravdětším, kompletně celý fenotypu tomu, aby teda byli schopni co nejefektivněji ten zdroj Ovšem na platformě těch vstupních možností řádů, to znamená velice archaické uniciální tělesné organizace. Takže tím se nám změnil trošičku ten, ale co to nakonec, je to taková skupina, tak dobře. Takže se teďka podíváme už na něco opravdu ústojnějšího, co k té makroevoluční problematice nám opravdu něco řekne a budeme se soustředit na ty evo-devo důrazy. Předešleme tohle, že obratlovci jsou skupinou, která technikou toho kolumbová se vlastně se vyhnula té pasti toho nezbytného evolučního zamrsnutí. A to tím, že u základu této skupiny stojí dvojí pandemová duplikace celého genu. To znamená, že máme čtyři rodin od každého regulačního genu, na každém tom může probíhat více méně neutrální evoluce. No a do těch modulů je možné jako si vytahovat z těch, těch čtyřech rodin ty varianty také jsou potřeba, což samozřejmě nastartuje eh, velice vyvídný morfobenetrickou a združení dynamiku. Takže tohle je jako moment, který je zaručeně eh, pro obráplovce nesmírně významný, nesmírně charakteristický. A u té vůbec, nej nejdokonalejší a e, vlastně z hlediska evoluční dynamiky brcholové skupiny obrachlovcí, to jsou tahle ta zvířata, ta skupina, které už byla ještě třetí duplikace, e, takže ti mají osm teda e, těch sad, všech regulačních a tak dále, která potom jde ruku v ruce s výraznou redukcí a přeskupení celého genomu. E, No a ten potenciál je to skupina, která má přes polovinu druhového bohatství, obrát lopců, je úplně všude a tak dále. Je to skupina, který se česky říká posnaté ryby, což je e, stejný nesmysl jako výkonosové. E, jestli to byste rými, proč se jí říká ryby, Dobře, to, by to No to ne, to je eh, ryby jako kostlín, nebo eh, kapro nebo bichir, mají kosti, ještě mnohem víc. Eh, ne. Říká si proto, poněvadž eh, změní už Rus a Basis, když jako položil základy, vlastně, eh, že jo, eh, vodních obradlovců, tak eh, ten základní, eh, moment, podle kterého se ty rybery ty je typ takže mají pakoidní to mají a tyhle e, pak jsou teda e, těho, ganoidní, to mají ty e, actinopteridní, ne, teleoste, ty stronty, a pak je posmoidní, to jsme my a naši e, příbuzní, všaky ty a bahníci a tam dále. No a tyhle mají kostěné šupiny, ty jejich šupiny jsou tvořeny pouze lamelárním kostí e, a e, že to je šupina s kostěnými šupinami. No ale jako v těch kostěné šupiny, to se hrvěsto, místo kostělšupinatí, to se neběl A už se to všichni učíme od je až teda do těch, těch těch našich high school moudrostí. Ale tak to bylo jen tak na okraji. Teď se už teda pustíme konečně do toho tématu, jak vznikly obrátlovci a co by je za tou historií, které jsou ty zamrzné komponenty a které jsou nezamrzné. Metodická vstupka zase byla takovým hezkým modelem, který právě v tom odnocení té evodevo evo, evo aspektu, toho, jak se s těch génů dělá jeho je používán model těch přesýpací hodin a hodin, kde prostě je spousta různých variantních způsobů počátečních embryogenesek pak se to všechno kanalizuje do jednoho takové organizační platformy, která vypadá úplně stejně a z, z ní pak se to rozjede zase do těch do no To bude si říkat Filotyp a ten Filotyp vlastně z tohle hodiska představuje to zamrzlé jádro té diferenciační platformy, toho příslušného taxonu. E no a e že, ty způsoby, které prostě kanalizují do toho fenotypu a tak do toho filotypu, tak vlastně představují e ten evoluční výměr toho příslušného taxonu. Tohle je takový model, který e je e strašně starý, jebo tě, e, stejně starý, nebo ještě starší, než e, že darwinovská evoluce. A, a, a, e... <toké> ale, e, že, takže na první pohled jako je tam to riziko, že by to mohla být smyšlenka, ale že, tohle to jsou up to date data, která že, ukazují è, ten transkripční profil těch jednotlivých ázích, embryogeneze, skutečně tohle je to v tom filotypickém stádiu, ten transfiřční právě je přítomností takových těch generalizovaných eh, eh, genů, který skládají ty hlavní eh, hlavní regulační moduly. A v této fázi se tady. Exprimuje e, ten homeoboxový e, aparát, který organizuje předozadní osu a tu celkovost té tělesné organizace. Jo? Takže ten filotyp je realita. Je to proti očekávání, to skutečně reální je i v tom pojimosloví té transkripční dynamiky. E, v té perspektivě, e, tím ekvivalentem toho, je tohle v tomto LCA, last common ancestor, poslední Přede, uh, je to že uh, jedno stádium, uh, který jako teoretický komunit, jako, poslední rekord, no a je to technický termín, který vlastně na pojmoslový organizmální. Uh, Struktury, na urbanizmálním settingu, že vlastně, že je to AIDOS, té linie, to znamená, už je tam přítomen celý ten soubor těch apomorfí, které vymezují ten celý vývojový kraj. Takže je to zase něco, co je hojí používáno, Je to vlastně ten v tom eh, odpovídat modelu těch přecipacích hodin eh, na výhodně té organizmální eh, Tak, a teď teda už dostáváme k těm konkrétním Jak teda vypadá ten eh, jíz eh, těch, že eh, to, co, eh, co je v tom hlubokém, Základu, eh, naší organizace a způsobu, jimiž vzniká obratlovčí jedinec. Tak první, že eh, tady, jsme měli mít nějaké obrázek, který nám tady vypadne, no prostě nám dát. Takže, eh, my jsme součástí skupiny mnohověčných živočichů, který vzniká bilaterálně nebo no a všichni bilaterálně nebo Triplastika mají gastrulaci, to znamená, mají endoderm, ectoderm a mezoderm, mají tři zárodečné listy, z nich se tvoří orgány, mají střevok, je endodermální, mají nějakou eh, podélně organizovanou eh, živonervovou strukturu, eh, mají metaméry, to znamená, tělo je složené těch nezávislých segmentů a pak těmi organizace těch segmentů je e, organizována prostřednictvím té homeoboxové regulace. No a pak další, e, máme e, pět hlavních rodin signálních, protein, VIN, TGF, BMP, a který dělají jako specifické úlohy v té e, morphogenesi, všude v celém tom e, prostě že, těle a s se že pracuje, že jakoby je jednotlivá stavěbni stavebníma v každém. Jak máte Máme, e, žo, zrakovou citlivost, která je mediální, obcíny e, plus teda teď administrativní, receptory, No a pak teda na, e, ta organizace, že máme sední a stejný okraj, což je stejný symbolické lokálí. Tohle to je rozbrn všech dilaterálí, e, více se o tom můžete vědět v té přednášce, na kterou bych pozor od 2. 4. 11. tady, když postuká jenomitko zrzaví, ale tohle tam bude říkat. No a tohle to je vlastně e, základ transformační grupy A, to znamená toho, co se z těch jednotlivých genů skládá obratlovčí konstituce. Jo? Je to dokonale zamrzlý, tole tohle s, toho, s tím se prostě, to... ten další krok e, od těch urbileterálí, tohle to je ten e, vlastně LCA, těch e, je ta obnož, která vede k nám, a to je e, skupina jmenů, ten se říká druhou ústí neboli deuterostovný. A v rámci týhletý skupiny máme dvě takové, byli budete jednotky, jedno je náš ne, je stupina a druhý je ambulakvária ambulaclaria, kamplací Ostnokošci a pološtrunacki. <hým> Takže samozřejmě byli nás teďka, co je eh, v jádru téhleté skupiny, jaký je ten aidos, to LCA, eh, těch deuterostomí. Tak, zase sčítanéka eh, ze základní přednášky, protože eh, je to druhou pustost, to znamená, že eh, Prvousta, nejsou uh, přestavována do uh, přijímacího orgánu, do uh, papíru. Uh, regulační uh, embryo uh, nebo regulační vajíčko uh, prostě, uh, je tedy je jak u nás, uh, tím zásadním momentem ta kontextuální regulace jednotlivých embryogenetických kroků. Uh, uh, žabelní, Štěrbiny, které primárně slouží k výchání e, a filtraci potravy. E, pak interoxidický mezoderm, že mezoderm vzniká vychlipování e, váčků z e, prvostřeva. No a poslední jsou sialové kyseliny. To je taková na první pohled jako už obskurnost, ale si okážeme, že je to to vůbec nejdůležitější. Cialové kyseliny, eh, jsou jádrem endogenních leptínů a cialo adhesivity a je to, eh, jsou to proteiny, které jsou u eh, gramigativních materií, a pak v celém dalším jsou pouze u těch dějů, To jsou to a je k tím jsou eh, obrosté eh, prostě metabolické eh, složití, takže to je velice důležité do té transformační grupy A těch, těch, těch obratlovčí konstituce a proč? Co je tady ty lektry? Ty lekti jsou vlastně umístěny té membráně, bazání membráně a Je to lepidlo takový kohez, který zvyšuje kohezivitu těch že jo, jednotlivých epitel. A že jo, to znamená, že Uh, my uh, že můžeme uh, excesivně růst, aniž by se nám uh, že můžeme, uh, informace a kohezivita těch přerušila. Současně můžeme vytvářet embryogenezní nebo vytváření orgánů a monování, tím, že prostě přelijat uh, jako zvalina a koroutíme uh, ty dvojrozměrné bazální plochy těch epitemů. No Embryogenes vrátor, <coughs> je v zásadě je který se děje varování epitel. A taky neudímuji, že ten mezoderm nevzniká nějakou schizocenní potatel, ale tvarově vychlibování váčku z toho, z toho prvostřeba, protože tady si musíme doplnit, která říká adhezivita je kruciální vlastnost těch dluhouctých a ta epiteliální tvarovací dynamika, která má jako prostě prvního promotora, který zakládá to, že si něco začne nakrucovat, ten morfogém SHA, tak to je prostě něco, co je skutečně naprosto jedinečné. No a tím dalším momentem, který s tím souvisí, je to, že gastrovolace e, u nás e, zahoje na vegetativním půlu, to znamená na tom půru, z toho žlutku, je to pochopitelný, že tam ty buňky e, mají rychlejší e, vůničný cyklus, jsou i pět energeticky vybavený, no a ta expanze, že endodermu a je vlastně tím agent, který že vytváří tu, tu že hlavní prostě ten embryogenetický drive. No a s tím souvisí tohle z je takové srovnání exprese endodermání, ectodermání, mezodermání, genů v jednotlivých fázích od hování až teda po chlorování stádiu těch skupin bilaterální, no a tady vidíme hůtě, vytěr, hůterostomí, je to teda samozřejmě navrátat sebou, že? Tudleto anomálí, jo? že ten začátek toho embryonálního vývoje je dán prostě excesivní diferenciací toho LBD. a eh, Takže to je další z těch, Uh, apomorfii, deuterostomii, No a teď se už teda dostáváme, k té skupně, která nás to zvlášť zajímá, to je uh, náš kmen chordáta. Takže co je teda uh, charakteristický pro chordáta? A vlastně víme, že uh, ten nálech, na je slíží všichni máme uh, na rozdání osutila osobit pružná tyčníka, to chord nad ní je uh, trubicovitá nerva soustava, která má tu segmentární rombomedickou organizaci, metamericky, analogicky, organizovaný, sojiticky. Mezodem pak máme teda část, kde je jenom teda, že tyhle ty skupy svalstva, to je postanální odsás a s tím, že souvisí troši máme, <tězň> máme posteriorní véry, který v jiných nejsou a které jsou vázaní právě na tu diferenciaci od času. A teďka úplně up to date, vidíte, 2018 nám k tomu přibylo při, při, při tohle. A to, že e, vlastně tělní e, svalovina je příčně pruhovaná, což je e, naprostá novinka a je vázána na obrovské množství e, specifických regulačních a metabolických e, dráh, které. Uh, že ho produkujou, takže tím uh, máme teda už uh, toho prostředí, kterou se budou uspokojit, jako s charakteristikou našeho tmene. Notochord ten, že notochord říká vychlípení z uh, téhoho zájem uh, s těm endodermu, toho archentermu, souběžně s tou uh, předovou expanzí toho No a první, co udělá, že začne produkovat žeho, v masách ten morfogen SHH, který vede k tomu, že se je začne vchlibovat tým krošním, ten ectoderm a začne vytvářet nervovou trubici. Odtud teda máme nervový systém podobně trubice. No a pasme to doplňuje teda touhletou tak a teďka se nám samozřejmě e, v tom evolučním tázání naskytá, co teda všechno nám seskupilo, jaké faktory nám seskupily tyhle ty znaky dohromady. E, takže e, tady se nám to bohužel nějak rozsypalo, takže použijeme teda náš oblíbený ten jako e, a No a jsme si musím uvědělat by To, to co charakterizuje chorgáte, je ten notochor, pružená tyčínka. Jaký to má význam? Jaký má význam ten Mám to v ferveru, já to. Jediný vyšílení pružené takže jsem tak udělal to, že nám to vybruje tady v, jedním, v hodním prostředí, protože to znamená, že to je vnáhá. na no, naprosto minimální námahy, bez skoro jakékoliv energie, máme perfektní dopředný pohyb, což minimální organizaci mořského slizu, že jo, který tak se prostě plácá ve vlnách, je něco, co je teda opravdu fenomenální. No a to, že aby to fungovalo, tak teda, že tam musí no s tou nebo tu to jasný, že jo, s tou vetamerickou, s tou příště svalovinou, no a ten odsas je ještě působený tím moc takže to je v zásadě docela, docela jediná věc, která vlastně ten, že jo, střední který dal všechny tyhle ty věci do tom, dělal. udělal. No, to je to ta nepatrná drobnost, jo? Tak, e, že jo, to jak to v tom vypadá, takhle ta e, vykřičená fosíl z burgeských píká, jak si jeden hezky ukazuje, e, že jo, tady by měla být ještě šipka, že má organizací a kopinatec a tak, a teďka už se dostáváme k té skupině, že tadyhle by měly být v superpozici ty značky těch bilaterálních, který a chordát, z toho nějak, jak se to převedu do tohohle nečistého eh, eh, produktu, bilagejt se tak zmizely. Eh, tak, a teď se dostáváme k této skupině, která nás obzvlášť zajímá, že ta už je naše. A to je skupina ubratlovců eh, a pláštěnců, co to to nevzpíde. To už je tolik. Je počkej, kolik to no to je půl dva to, hodiní, to u to všichni dobře víme, jo, to je mozek, komplexní smysly plakódy, eh, plakódy neurální lišta. Eh, u těch pláštěnců nacházíme to tež, jo, všechno eh, jo, ten larvý pláštěncí, která se výhnevější videa vývojí, tak chceme to sas, dáme to všechny pořádku, exprimuje nám hoxgély a v předmět jednou části se neexprimují hoxgély, Explorizem gen OTX, který charakterizuje vertebrátní hlavu. A ty komplexní smysly tam máme taky. Takže vlastně tohleto všechno jsou si na pomořbě Olfactores. Takže se budeme ptát, co teda, jako nám to skupilo, jaká je prima figura v životě Olfactores. Naštěstí v tomto případě máme e, tu prima figuru, zaznamenáno v fosilním záznamu e, dokonalým rozlišení, a to je e, z té čínské formace Chen kde máme kupici takové zvířat, všechny podobně, bylo Kungmingia a yunanozón, haikou haikouistik a tak dále. Jo, podívejte se, mají kratičky ocáse, které prostě, tady rozkvětila obrovský snad, tu mají opo a hržo, zvětšený počet počtu zuberních šterbin, ty, že jo, ty byly poměrně velký, jako už prostě centimetrovýho centimetrový velikost a žily v početních teda takových agregacích, které vypadaly takhle a souběžně s jejich záznamem, tam nacházím ovšem tohleto zvíře, což teda měl bez pochyby jejich referenční predátor, monstrum, bůlmetrový, e, e, anomalokáry, spustě další, e, se skupili pán a měl zařízení, ten jsem ho krásně na těch hejnech našich předků pást. E, že, takže to, co bylo v jádru toho core selection, církující můžeme lehce domyslet, jo? No? Bylo prostě uniknout tomuhle monstrem. Kdo neunikl, a ty, který unikli, tak to jsou naše předkové, že? jak jachtera mohli tomuhle monstru, kdyby byl takový, že tyhle ty se tam hejlo, krviče, bylo, mohli uniknout. Takže zkusme se vžít do jejich situace, uděláme si to redukci a figura, figurám, co teda měli k dispozici a, že jo, jak to dopadlo, tak to dobře víme, e, že máme tady dvě varianty jedna e, z nich ty, jak to udělali ty tunikáčky, ty tunikáčky se menší na minimum z redukovaných lesů. Organizy rozpustí se vlastně k té oceánské měrvání, potom jsem tady mluv, posledně, e, asi 4 hodiných přednášce chudého. Vy jste byli připraveni eh, rozplánována na 6,5 hodin. A my jsme no, no. Eh, no a, jo, eh, pan Gališi, ještě, že ten klas jednodušná, že se obklopila vlastně celou tím věc, v se pohybují živě ty a to dělají vlastně ten životního zvěřitele, když tohle to predátor se upadlá a není udělá No a nejsou atraktivní pro žádný predátor, to je jedna cesta. My jsme to udělali tím, jsme zvyšovali, když jsou komplexitu zvětšovali teda to a prostě jsme měli, čím tím větší, silnější, nebezpečnější, to nás něco stálo samozřejmě. No a tím hlavním bylo, že máme že naše předkové mineralizované exoskeleton, na kterým si eh, tenhle ten chytinózní eh, predátor mohl tak vylámat maximálně svoje chytinózní zoubky, takže tím jsme ho skutečně už jsme byli takhle veliký a ještě eh, jsme měli kostní A takže, co teda jako eh, žo, tuhle stup dalo dohromady? Tak eh, žo, první se naskýtá ten exoskeleton. Exoskeleton je tvořen eh, sekvencí sklovina hentí hlost sklovina je, je, je řekněme, hektodermální, dentín je produktem neurální lišty. To znamená, Musela tam být už populace bohatá ty neurální lišty, která končí vůznam nenacost. A, a, a to je všechno pravda, a, že jo, tady taky vidíte, že všechny ty skupiny těch nejstarších oblastů mají ten masivní endosker. A v jejich jádru je bez chybí ta odontolodobá dynamika, ten potenciál té hydroxyapatitové e, mineralizace, který e, jako e, nezbytný předpoklad má ten abundantní dermální populace neurální lišt a celou tu mašinérii těch genů e, mineralizační kaskády. Ten záhad je v tom, že e, že tuhle je e, což charakterizuje fosilní záznam, explozi obrátnotčího fosilního zároveň, poprvé objevuje na konci Ordovi. To znamená, máme tady 80 milionů let e, čo, mezeru mezi tím, než se opravdu dokonale ubránili těm večem a tím e, e, čo, začátkem, který známe, s čím žijali. Takže se musím podívat, muselo tam být něco jiného. Zde už nám zbývají ty senzorické a lokomoční kapacity, a ty jsou koneckonců vidět i na tomhle tom zvířat. Nemáme hajkunelu, e, a tohle je osázec takhle maličké. to znamená, je to vlastně proti tomu rozvrhu, e, že jo, že jo, ale je tady ten obrovský masa těch svalů v prostřed těla. K čemu by to mohlo být? No, mohlo by to být k tomu, že se, co když máme prostředí a uděláme tohle to Teďka, když to pustil, tak to tady eh, naše protestory, se to zabíjí. Prostě okamžitě to vysvářte, udělá to tuhle tenhle ten efekt, konvulce a relaxace udělá prostě okamžitý zmizení jako distantní. To je teda opravdu takový poděl. Aby to fungovalo, Musí to být spuštěný z nějakého, eh, z nějakého eh, že, centra, který je mimo tu segmentální strukturaci, eh, protože ty segmentální reflexy, tak způsob, tam, kde to promyslí a takhle se to takto neudělá to, eh, že, kompletní, tu kompletní redax. To znamená, musí to být monosynaptická spojení jediným centrum. Eh, no a k tomu teda dispozici je to nejasynákná tudy. Je jak vidíte, u uh, larev pláštěnců se odštěpují tyhle dipolární ty neurony, které se uh, pohybují a mají přesně tenhle ten, ten, že, tenhle ten efekt je nejčasnější, protože tam dělá něco jiného. Takže to je jako jasný, ale že, aby to bylo k něčem, tak musí mít že tyhle tým zvrátem ještě něco a to je teda orgán, který by dostatečně jasně a přesně rozlišil toho zaznamenáku, která dát Takže to je zase další z apomorfí, všichni obrachlopci mají oko. to je jeden z nejhlavnějších znaků obrachlopci. Je to kamerové oko, s iniverzní sítnicí, u všech v zásadě jedné z toho, eh, jsou tam ty neurony které už mají integrační a pak to vychází oční nerv, který je také e, a ten oční nerv, kterým na bazí mozku se takhle a a e, vytváří tuhle tu strukturu, e, kde část teda těch podněků se e, identituje druhé, v druhé polovině mozku část té, samé polovině mozku, takže ten věm je rozdělen vlastně na čtyři takový nezávislý sektory a ty se, abych teda nezdržoval, ten další neuron je potom v tomhle tom, jenikulární zjádře a další jsou potom té e, zrakové. kůže, takhle to by potom vypadalo trochu větší. Přiblížení máme tady jednak ten kontralaterální systém, který je primární a který to je tato polovina a z toho do do hypopampu a do ekologického kortexu, kde máme ty a ty, znáte, to ty hranici jsou. No a pak, jo, z tohohle zase přes já zrakové ty z yxilaterální, byly zase jiný jiných regulovacích a ještě do teda to. No, že jo, teďka tam nějak, nebudem tamzávat. To, co to jako je, že to zpracování té optické informace, organizační, že jo, vytváří vlastně tu organizační kostru toho preotického mozku, jo? kolonizuje to všechny ty hlavní strupy, které jsou před tím bazálním mozkovým. Kmenem. Je to velice složitý komplex teda, semantické analýzy, kde se vlastně ty čtyři různé věmy z každého oka různých reprezentují v různých částech mozku A pak se to nějak dává teda složitě dohromady. E, a e, že o tím klíčovým agenství komplexity toho věmu je právě to e, překřížení, e, to, e, ten převod přes to chiasma optikum a tím předpokladem, aby ten věm byl relevantní, tak musí ty že teda všechny tyhle ty jednotlivé, e, prostě partikulární věmy e, jsme schopni integrovat, no a tohle to samozřejmě vytváří zpětnovazebný selekční na integraci různých částí mozku a ty integrační struktury. Vlastně to je blueprint jako naší intelektuální reprezentace světa. Tady jenom, že jako bokem, že ta neurální jako emoční ten emoční mozek, ty z nevědomí reprezentační. ty toho, že odvozen využívá stejné strukturu, jako zpracování té zrakové informace, je z něj jednoznačně odvozen, no a naskýtá se teda, co tuhle tu celou složitost, takové strašnivé sopistiky, které jsme dalo dohromady. E, pr, a e, tady samozřejmě musíme přidržet našeho e, a, takže správně bychom měli asi, že to je prostě akumulace mutací a zde se to teda vybíralo, e, takže, e, ale dává to smysl, že by něco také šíleně komplikovaného, no, e, prostě neintuitivně, netriviální vzniklo hromaděním jednotlivých do e, vylepšeních, no to zaručeně ne, a neudivuje, že právě vznik Zraku a té zrakové reprezentace je takový jedním z nejsilnějších argumentů kreacionistů a těch útedy designérů, ale je to opravdu jediný vysvětlení, Zkusme se na tím zamyslet, si musím především připomenout, že o zraku a zpracování zrakových informací jsou statisíce prací, tisíce studií, knih, všeho, to eh, o nejrůznějších aspektech, eh, nejen o těch opříměch a takových věcech, ale i teda o eh, ty embryogenezi zrakového orgánu, že máme velice přesnou, detailní informace, toho, co tam dělá ten zádr? To je toto překřížení fiasma optiků. Přičem právě toto překřížení je incipientím zdrojem ty komplikace toho celého preotického mozku. A to už se ví, nebo je to e, že v popředí pozornosti o té nejstarší od Vesalia, který zdůrazňuje, že toto to fiasma optiků, hypotýza na milárium těliska, že je jádro mozku. To už říkáte bez e, v tom 16. století. Je to současně největší záhrada, největší enigma e, mozkové anatomie. No a e, že jo, i toto zvíře, který to boko má, strašlivě primitivní a tak dále, zase bych to hodiny vykládat nebudeme. E, má teda optikum a. E, více jak 85 zrakové informace jde těmi kontralaterálními projekcemi. Jo? To znamená, je tam to jako určující struktura. A e, jo, teďka e, z, z posledních let máme dispozito od těch bazálních obracovců embryogenetickou e, neurálnu informaci. No a u všech je prostě tím základem, co že jo, modeluje ten, ten přední mozek, na má ten vlastní jako mozek, je fiasma optikum, hypofíza a jo, tenhle ten základ těch podkorových struktur konsového mozku. Jo, všude, všude to je v zásadě to. Takže ta laterální segregace těch vizuálních věnů skrze Optikům, je teda skutečně ten klíčový driver, ten klíčový určovací mechanismus toho velice komplexního a složitého informačního procesingu e, obratlovčího mozku. Tak, a jak se teda vyrovnáme s, s tím? Máme tady v dispozici tenhle ten core selection circuit, a prima figuram, kterou naštěstí můžeme, a zkusme teda e, se na to podívat, z toho pohledu, co jsme si už o tom řekli. Dobře, takže máme tohle co nám k tomu je, říká. Udělejme si ještě drobnou kontextuální. Podle to všechno, co jsme si řekli, kdyby se udělalo vodě, Nebo když uděláte tohle, tak to nepolepí na napisová komárka, ale na mě. Jo, je to odraží od té vody. Znamená, aby to fungovalo jako ten, zákraní, antipredační mechanismus musí to být uspořádaný takhle. Jo? No a tohle to je topologická operace, která samozřejmě dá okamžitě stala jednoznačně jako vybraná tím, že ty kejtony naopak taky v krepetech těch pankrustejšů, zatímco tyhle spíl prostě ty Tohle, jeho, eh, tohle, jeho. tohle je topologická operace, která spasila naše předky a nastartovala obratlovčí evoluci. Teď samozřejmě, eh, když analyzujeme takovouhle eh, vymoženost, tak eh, musí tam být oko, musí tam být eh, schopnost toho eh, prostě té laterální konvulze, to jsme teď budou, tak monosynaptická aktivitace, monosynaptická a ta topologická operace, že vlastně se otáčí na druhou stranu, než ho vidí, to je jasný. No ale že samozřejmě, aby to teda že dál jako fungovalo, tak prostě v tom elementární provední to zbyřátko, skoro nic, ne? tak je obrovský důležit, nemůže to s každým tak. Musí rozlišit to, že jestli to je opravdu ten a nebo anebo jenom nějaká blbost. Jo? Tak to je jako velice důležité, tam, tam být nějaký semantický identifikátor mezi tím okem a tím efektorem. E -e -e musí tam být taky nějaký e paměťový obraz, se kterým to srovnává ten děhem, No a dá se čekat, že tam taky musí být nějaké ještě další typické humorální forci, které třeba dělat, tady No a slučně řečeno, ani bychom to rozbírali, teďka nemáme čas, tak to musí vypadat takhle. Tady máme nějaký připojovací ty jednotlivé elementy toho, co jsme řekli. No a tím se může potom žeho, říkat takhle. to je teda pectum z toho, teda ten olimpickým systému, to, co se nám líbí, nelíbí a tak dále. A potom ta retikulární formace, která má taky to překřížení, která má kontralaterální organizaci. Takže ty elementární stavba toho, toho preotického, mozku, tím, co je prostě před chordou, tím, kde už se neexpronují tak e, e, vznikla vněté nervové trubice. Jo? Není s, s, prostě součástí té nervové trubice, z populace neuroblastů, který nějak uteplný své kontroli té romamerické organizace, což jsou na jedný straně, je tam dál Vyšta, a že, tadyhle, že aby mohli tak musí mít kam, jo, takže tam musela říkout nějaká vakuita, nějaký prostor, do kterého by tyhle ty buňky mohly namigrovat a udělat tam tyhle ty, e, poměrně složitý věci, stejně jako to oko. Jo? To oko musí mít nějaký prostor, do kterého může e, ten jeho embryonální zákon. Takže tam musíme nějaká prechordální vakuita. A my se můžeme teda ptát, e, jaký byly ty developmentární faktory, který e, takové e, prechordální Vakuitů, to znamená ten základ hlavy, mohli vytvořit. Zase podívejme se, jak vypadá prima figura té chordánní ho, organizace. Máme endoder, ekoder, endoder, chordu, nervovou, vnitřního vý, tam není. Což tohle mohlo udělat teda tu vakuitu? No, my jsme si to koneckonců řekli jedině ten endoderm, no, ten měl ten prostě potenciál té anteriorní expanze. No a taky, když se podíváme na tohletu, ten expresní profil, tady máme překvapivý vrchol, další teda zvětšení té v závěru neurolace, což je přesně tohle. No. Takže eh, eh, ta... Eh, preorální endodermální expanze, z tohohle hlediska byl asi ten opravdu zásadní klíčový faktor, který nastartoval evoluci obratlovců, no a má takovouhle sérii těch, že to teď současně zvětšilo ústní dutinu, což taky není v zahození, a zvětšilo ten prostor těch žaberních, Čerbin, což je další významný aspekt. No a e, že, současně e, to nastartovalo ten vznik toho, e, té, e, té neurální liště a tak dále. No a m, m, preorální střevo, e, který v laboratoři Roberta Černýho e, je, co se stalo oblíbeným předmětem výzkumu, většinou vystera loňská přednáška na štvrcích a nejčlově artikul, ukazuje, že tahle ta dynamika je vyvidní v součástí obratlov, morfogeneze obratlovčí hlavy i v těch skupinách, které jsou už hodně vzdálené. Tak, takže uh, my teda poděkujeme pan Krustejšům uh, za to, že teda konzumovali takhle příčiny naše předky a podíváme se ještě do uh, třetího toho, které já teda proběhnu už rychle, jo. Na... Třetí teda se týká opravdu už tý makroevoluce. A to makroevoluce těch největších největších a to jsou tyhle ty sauroporní dinosaury, který se k něma zacvičil a tohleto událost Čtyři. Tady je strašně veliký. Podívejte, jakou mají nohu velikou, tady je větší než výzkumník. Takhle všechny. Diferencuju e, se na tyhle ty skupiny. Diplochoida a Makronaria. Tyhle ty Makronáry mají obrovské nosení dutiny, kteří jsou veliký odstup Pak mají trošičku ještě e, jinou pozici a v rámci nich taková nejaktivnější, zmají, jsou ty opravdu ty největší titanosauria, žiracha titanů, brachiosauros a tak. Pro něj ještě to tohle to, že mají jako, ne, nejvyšší postavy na těch hrudních končení a dlouhý krt žirachy, kde stojí a tím krtem vole něco teda sbírají. E, takhle vypadá ta diverzifikace, titanosauria, která je křídová. Tady je potřeba se ještě v tom kontextu říct, že křída byla období, kdy se kontinenty rozlejzaly, všude to cestu bylo vyplněné jako však těma lagunama, archipelágama, že jo, takovým, kdy tam rozsáhlé nížiny, mokřadní pralesy. No a s tím se změnila i vegetace. To, co je charakteristické, opravdu zlepšilo rozvoj krytosemených, rozvoj eh, teda eh, krytosemených cemnatých rostlin, angiosfer. No a. Eh, to byl jako že velmi pravděpodobně hlavní potravní zdroj právě těch, těch titanostérií a, a těch makronárů obecně. Tady máte tu hlepku, kde jsou obrovský nosí masivní čelist, která máte tak, dokonce můžou zachycení trhnout. Jo? Takže ty prostě, že jo, takhle skenovali z té desetimetrový vejšky ty koruny těch stromů. A no, co je charatézí pro angiospermy, to, že eh, jo, cikás anebo palmy, eh, jsou organizovaný tak, že na špičce mají růstový pupen, ten když se ukousne konec. Kdežto eh, angiospermy taky mají od odéne, které ještě dignifikuje, no a pak mají ty eh, vírusky, kterýž na to přijde, se sami odlomějí a že jo, to je zdroj té pastvy, že se netrhá celá rostla, ale jenom ty odlamovatelné úlomky, které současně ještě oživují tu kitku. No a takže, že jo, tady vidíte, jak ta pastva eh, s tím, eh, jo, eh, jak naskapuje ta obrovská diverzita téhleté skupiny, takže jasné, zdrojem byla konzumace krytosemeny, musíme všem především efektivní fermentaci, No a současně můžeme si říct, nechci to říkat rozmazat, že ta, pod, ta pastva těch titanosolů byl klíčový faktor v prostě diversifikaci podoby těch, těch cennatých rostlin, ne kryto Takže naskýtá se otázka, jak ale ty titanosauria zajistí přenos fermentační mikrofrório u těch hrběvolu savčík, tak tam je to při porodu, že jo, a pak ještě tím přikrmováním a tak dále. A tu kontinuální kohezivitu těch stát, který se je veliký, takže se taky šílenci uvažují o živorodosti, blbost, že jo. Zcela určitě to vypadalo spíš nějak takhle, když trošičku jiným prostředím prostředí tady vypadalo takhle jako e, ty. Těch hnízd, jako e, dinosaurských jsou dneska e, je několik tisíc jako zmapovaných. E, v rámci nich je ovšem něco pozorovaného, že tyhle ty největší dinosaury, ty, Tytanosauři, sice ty hnízdami měly nejpočetnější, e, těch je zdaleka nejvíc, ale ty vejce byly relativně strašně maličké. Protože z těch vypadlů, kdy měl ještě velký vejce, a ty Tytanosauři to ty byly takhle maličké byly více, jak já nevím, větší než trošičku, než vodlá bůči. E, e, tohle je e, pro e, jiné dinosaury na základě heblerových proužků, dentinů, stanovení asi dlouho. Vznik toho embrya, Je to teda zajímavým způsobem tady načasovaný. Tak, zprávně to zkusíme. E, tak, e, já vám to přeci jenom pustím, protože tady mám ještě hezké slidy, tak až se systém e, že zapne, tak se zase, tak ho zase vypneme. A teda, ne, až se, vypne, tak ho zase zapneme. Řekná... jsme si doštěli tudíž k pojeně... Ale už byste na fakt končit, jo? končím, tu mám takhle naštěkný minuty. Láho, se tak to už. To je špatný. Tohle to je špatný. Ne, ne, ne můžou se to no, napěnout, ale to je prostě. Zapnout systém Zapnout. oni se celou Pošli, dejte. že se už se blížíme ke konci. Ještě ještě tři hodiny a bude to. A kde, nevím, ono to prostě vypíná vždycky, jo? to je prostě naše sedem na tu hodinu. Ale... Já nevím, čišel. ale hlavně už jsme to snad i uvruvali, ale. Co to je zase? Můžeme zkušit puštět z toho. Z toho z tohohle to To to z toho. to to zkusit, ale to nepomůže, nám no, prostě. to, to nemůžeme To prostě No, dobře, no, teď to zkusíme, jo. Ale to, nepo... já myslím, že to nepomůže. No, zkusíme to, no. Ale počkejte, to No, ne... To je To to No, pusto, ale to, já to vidím, dobře. Jo, no, jasně. No, ty to no, užovej. Absolvent je, absolutní Jo, jo. To to, tam na, na Ještě to. Já myslím, počkej. ještě Ještě, ještě dál vlastně. Ne, ne, ne, tak tohle to je obrázce, který jsem vám chtěl ukázat. To ještě byste byli rádi, kdyby to... to ty, je, ty malý vajíčka byly efekty, určitě to, že ta embryonizace byla velice rychlá. Šlo to být tak, mohli si všem přivytvělit. By byly, byly takhle veliký. Takže e, prostě je to ten problém, jak paní Dinosaurová by na tohle mohla odpovědět, co jí mohla nabídnout, když sám byla 20 metrů v ruce. Blbá situace. Mohla něco, tohle jste vody nosovali se všechno, ale koupit se všechno a těch, i takovýhle prostě práci žánl i reproducipl, víte, z té práce o metodířích trusů, aby se tak řeklo, která je opravdu strašně vědecká, protože to je propočte i s metabolismama, kolik teda toho musí, tady to vychází, ty toho musíme musíte tak asi za půl dne 350 kg trus. což jako že jo, není špatný, že jo, kolik toho muselo být, jako, kolik prostě pokryli to a teď je to obrovské stádo, z kterého jsou to, kolik toho... je to byl ten potravný zdroj pro ty má data, jo, protože se museli rychle vy, vy, vylíhnout a eh, jo, ty eh, hromady trusů, Tony toho, že jo, trus být samozřejmě, ideálním substrátem pro, e, pro radiaci nejrůznějších dekompozitorů, v těch fermentačních bakterií, samozřejmě, a v že jo, jak tady naši přátelé ze Slovenska ukazují, e, že jo, což je vůbec nejideálnější potrava pro obrát odpřímlá data. jo? Takže prostě ti maličky jste s tím veřitým. Velikým nosem životma obrovský nosní a proto taky mají ty naše souřitel ty makronáry a ty velký nosny, které jiná tak bys o tom šáky hypotézy. Ty měli kvůli k tomu, aby ty mláďat věděli, kde pak máme nějaký teď od maminky Boby a šupná no, to se prostě ne a tím se jako živě. No, takže to je prostě nejdeální, že tolik jako ve jako kostce horáčková exkremitální strategie gigantizmu a, a, a já tady, že jo, ještě ty nosní aspekty tady opakuju proto, poněvadž se to hodí právě, kdo chce být velikánem, takže investujte hodně ze sebe, nemusíte potom s výlkou nákým to hodně jestte, ale destrakte všechno úplně sami, aby zase neněkoho zbylo. No ale, že jo, na okraji Stejně ta zvířata největší nebyla, že jo, proti nám, savcům, ha, ha, a o, co je zase zdrojem teda, bylo zdroje, anebo je zdrojem teda velikosti těhle to jsme si konecnu říkají na tý minulý 4 hodinou přednášce to, jo, prostě, naši příbuzní niránovci, že jo, který vytvářejí tyhle schránky, které se zaplnějí během dvou hodin bakteriem, oni vyskočí vytvoří si za 10, za 20 minut další schránku a tohle to dělají týden, než se přemění na vajíčka a udá se koupit se další. Takže naši chudí příbuzní. Tak, takže tady bychom samozřejmě mohli končit, všichni byste, kdy jste byli jistě ale přece jenom eh, bohužel, já jsem teda... Učitelé a jsme tady na škole, takže tím určitou povinnost, že my chtěl, musíme nějaké to naučení z toho našeho exkurzu pro školu rodinu a důma, teorií tady nějak zmínit, už proto, abychom zajistili lepší uplatnění našich absolventů na trhu práce, poněvadž dneska Bo to, že přijdeme na to, jak věci jsou, nebo e, že důspějeme nějakého pochopení sahrnictví, neznamená počítla, jak na tom trhu práce si škrtneme. E, takže jaký nám teda plynou z tohohle, co jsme si řekli, z toho srovnání těchto těch makroevolučních událostí, praktický záběry? Jaká je obecná povaha těch makroevolučních transformací? Co mají teda e, společného e, ty probraní makroevoluční transformace? Přemýšlejte, jistě na to e, záhy sami přijdete, jestli ne, tak, a, e, tak samozřejmě zamrznutí v těch pozdějších fázích e, vývoje po té transformaci, Pakže tam na místo toho e, svoření si můžeme dosadit tou CSC, že jo. Ten selekční cirkuli. No i to, že teda vlastně to, co jsme si řekli, je republikovatelné. No, i republikovat. Takže proti CSC a PHD ten prakticky naučení takový je věc věcma se nezabývejte. ztrácím ten čas, ale i pozici na trhu práce. Je to pravda, ale samozřejmě to nevyštětluje nic, než jak vypadají teda ty naše interpretační nástroje. Takže ještě jednou, co teda mají věcně společného tyhle typ případů? Jestli to máte vymyšlené, já to za vás odpovím. Vůbec nic, jo? vzniká péro, zavřenost, hajkuna, oko v e, tom, e, že, co je stvořilo, co udělalo tu Evoluční transformaci, očividně vůbec nic nemají společného, i když něco snad přece. To teda, každá z nich je naprosto jedinečná, neopakovatelná, nepravděpodobná, je jiná, než je prostě to, co byste očekávat a předpokládat. A je první řekl Unikátní konfigurací těch kontextuálních faktorů, který stavu světa, který vytvořil substrát pro to, aby vůbec taková věc mohla nastat. To znamená jo, tím, co udělalo ty transformace, co tady, je to prostředí jo, to je ta role toho prostředí v evolucí, že zrovna vědla nějaková situace, které konflikty prozvědlají a všude byly neponeční a nížiny, že jo, tak za to opravdu ty dinosauri nemůžou a e, nic tím, e, s tím nespůsobí. A další, co teda ale jako e, jo, lze pro všechny tyhle ty případy jako obecnou charakteristiku je, že vlastně e, v každém tom případě jde o kontemplaci toho vlastního k ního, aby se řeknul diferenciačního potenciálu s tou uh, povahou světa, z toho, že ten svět něco takového umožňuje, Přestože to předtím nebylo. No a tady jsme mra mravoučné naučení, že makroevoluční události v kulturní evoluci člověka mají přesně ty též vlastnosti, jo? To, že umíme Bohe, že jsme si skročili tohle z toho zbíře, umíme to uh, jo, tam si to ještě můžeme blíž, protože jsme to my, že jo, takže máme do toho nějaký hled, tak si ještě můžeme uh, přiblížit další aspekt a totiž ten, že uh, ty uskuteční, ne, ty, kteří uh, udělali tenhle ten krok do té jinosti, tak ty charakterizuje něco uh, vlastně důvěra, že tím, co děláme, že přispíváme ke smyslu soudcího, k tomu, e, že e, důvěra, že vlastně naše cesta nějak naplňuje ten smysl světa. A e, tomuhle vyladění do toho příštího, do toho, e, co nás přesahuje, se v tom tradičním, no archaickém pojmoslově říká víra. Jo, archaickém bez a děšiva, jo. O tom, jak víte, v Biblii se bůh slovoví, jak která asi ve dvou případech víra, něco jako, víra je to prostě víra, vyladění k příštímu. To je samozřejmě důležitá věc a důležitá kvalita, kterou nějak prostě člověk má a sobě v kultivuje, že nicméně je třeba si připomenout, že na tuhle entitu e, vlastně reklamují nárok nesčetné interpretační systémy, které se obecně nazývají náboženství, který pak to specifikují s mými vlastními charakterizmi, že už je víra v a v tohle ten smysl světa tyhle ty systémy e, že personifikují různými Jehovi a aláhy a tak dále, nebo třeba velkým třeckem, štobeckým génem, anebo evolucí. No a ten živoucí potenciál víry, ten potenciál k tomu, že nevíme, co je kolem nás, ale jsme v určitém otevření, tak ten s železnou pravidelností v těchto systémech zamrzá do rituálů všakých věroučních dogmata a nástrojů k jejich vymáhání. Krásnou ilustraci poskytuje katechismus, který je samozřejmě taková je definice věry. Katechizu těch křesnanských je zapravduníti, co církev svatá katolická k vězení předkládá. Tohle to se například, že tam cokoliv vývování, nebo učin, No a v tomto kontextu ta původní výra se stává těžkým říkem. Ten hřích se jmenuje opovážlivé spolehání na milosebnost Boží. Takže co k tomu říct závěrem? No, pa, tele. Jestem, jestem. Oczywiście pójdę po zorę.